«Вдавання і хитрування теж взаємні, а більше нічого». «Більш-менш», – підсумував тещин брат, – «терпіти можна». «Я терплю савочку вже одинадцять років», – сказав твердо хліб. «Якби мені сказали вибирати між таким савочкою і пенсіоном, вибрав би пенсіон», – засміявся тещин брат. «А ти ще молодий, тобі терпіти далі». Всі ми терпимо, мав би сказати Твердохліб, але промовчав. Самочку запрошено, щоб показати. Чутки про нелади його підлеглого з дружиною перебільшені, тут усе гаразд. Справа костриці не згадується, інцидент, як писали колись у газетах, вичерпано. Де згода в сімействі, там мир і тишина, але робіть висновки, робіть висновки. Савочка забрав колись твердохліба до себе з районної прокуратури після доволі прикрого випадку, який мало не закінчився трагічно. Твердохліб тоді був ще молодий і зелений, досвіду нема, уявлення про свої можливості перебільшені. Хробак марнослав'я ще не вирваний серця і не розтоптаний безжальним життям. Слідчі районної прокуратури це майже те саме, що слідчі райвідділу внутрішніх справ. Живеш, мов, на вулкані. Не знаєш ні дня, ні ночі, вічний поквап, усе негайне. Злочинці ти знаєш, що замітати сліди, а твій обов'язок застукати їх на гарячому, не дати втекти, сховатися, скоїти нові злочини. В книжках все це розписують, а он якими яскравими барвами. Деякі яскріння меготіло, треба правду сказати, і в твердохлібових очах у перші роки його роботи. Поки збагнув він, що насправді все воно не так. Треба не грати вигадану кимось роль, а бути самим собою і тягти лямку обов'язку, яка тут набагато жорсткіша, ніж у рєпінських бурлаків. Почати з того, що він був значно гірше споряджений, ніж будь-який інспектор карного розшуку. На того працювала вся всемогутня міліція, були оперативні машини, система зв'язку, техніка, зброя. У слідчого районної прокуратури тісний закуток, вигороджений в коридорі. Звичайний міський телефон, який псувався по 10 разів на день. Безплатні талони для проїзду в міському транспорті, крім таксі. Єдина зброя – закон. Ясна річ, закон – всемогутній. Але це злочинець починає відчувати і розуміти згодом. А тим часом цю істину має довести до його вельми скаламученої свідомості оцей чоловік, який зветься слідчим районної прокуратури. Його не люблять, і це зрозуміло. Його бояться, це його доля. Його неохоче пускають до солідних установ, це його службова голгофа. Треба мати гранітний характер, щоб спокутувати чиїсь минулі і майбутні злочини вперто робити своє діло, розкривати людям очі, рятувати їх, іноді від самих себе. Зарубіжні автори детективних романів, своїх героїв-сищиків, час от часу пригощують хоч коньяком або віскі. А в наших книжках навіть пиво для них велика розкіш. Все обмежується чаєм. В районній прокуратурі, де працював Твердохліб, не було навіть чаю. Доводилось підігрівати себе ентузіазмом. Він належав до нерозповсюдженого, хоч і корисного, малоцікавого для оточення, енергійного працівника, позбавленого забобонів і випадкових захоплень, притаманних його сучасникам. Зовнішню свою повільність намагався надолужувати енергійністю, сказати б, внутрішньою і добре розвиненою уявою. Могло створитись враження, ніби твердохлібові бракує життєдіяльності. На це він міг би відповісти, що життєдіяльні і бджала, і мураха, але ті, хто володіє уявою, завжди забирають у бджали мед, даючи їй змогу скільки завгодно дивуватися з його змікнення. Щоправда, ніхто ніколи не докоряв твердохлібові його узвичаєнням обмежувалися знизуванням плечима і підсовували йому найбезнадійніші, так звані дохлі справи. Ось так і зіткнувся він з кум-королем. Кум-король королював на житньому ринку, здається, ще до твердохлібового народження. Казали, що торгував він своєю продукцією і під час фашистської окупації, і в перші повоєнні роки, і в п'ятдесяті, Справжнього жорсткий досяг, маючи за плечима вже чимало десятків літ життя, а найголовніше – свого рідкісного досвіду комерції. Кум-королем прозвано його давно, теж ще до твердохлібової ери, а можна було прозвати її Божком, і Дячком, і Святенником. На це наштовхувало і його справжнє прізвище – Воздвижинський і вся поведінка, і сама зовнішність. Був маленький, біленький, з чистенькою схимницькою борідкою, говорив тихо, голосочком м'якеньким і лагідним. Щоразу хрестився, приймаючи гроші. На світ і на людей дивився очима скорботними, ніколи не гнівався, не дратувався, тільки зітхав. Але й те робив легенько, без настирливості і надокучливості. Враження таке ніби... Воскрес один з тих печерських схимників, мощі яких показують у печерах, і став турбувати на житньому ринку тою самою квашеною капустою, якою переважно харчувались колись схимники, бо навіть стародавні літописці, забуваючи про справи високі, писали іноді на берегах пергаментів «Капустоньки душі хочеться». Кум король. Торгував квашеною капустою, помідорами, солоними гірками. Не просто торгував, а славився. Упродовж десятиліть мав свою постійну клієнтуру. Знав, хто, коли, скільки і чого купуватиме. Продавав тільки своїм, чужих не підпускав.